ose no va desistir não, percam. não percam. Atenção, atenção, muita, muita atenção. atenção. Venha participar da Feira Livre do Gereraú, que acontecerá todas as quintas, na Avenida Léo Rodrigues, próxima à Escola Raul Tavares. Na Feira do Gereraú, você encontra carnes, peixes, frutas e verduras, fresquinhas, do jeitinho que você gosta. O que? Não acredito. E mais, utensílios para casa, roupas e confecções em geral, além de outros produtos, sempre com grandes promoções. E aí, vai ficar de Fora dessa você, você não pode perder. perder A feira é todas as quintas Na Avenida Léo Rodrigues Próxima à Escola Raul Tavares Venha, estamos esperando por você Apoio, Nego Nego na, na feira, feira E MM Divulgações Você não vai desistir Não vai se entregar Deus vai agir